Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan yang kita ambil dari kitab Fiqih Asma dan Sifat. Kita sampai pada pembahasan Al-Ghaniy. Atau kita masuk pada pembahasan Al-Ghaniy, satu di antara min Asmaillah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah mengenal Allah sebagaimana telah kita sampaikan adalah kebutuhan yang mutlak karena kita menyembah Allah bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala harus menjadikan seorang hamba dia semakin mencintai Allah semakin berharap kepada Allah semakin menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ta yang telah sering kita ingatkan Bahawa itat perkataan Al Imam Ibnu Al Qayyim yang beliau mengatakan aqmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi allati yata'alu 'alaiha al Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah taala adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah Dengan semua Nama-nama dan sifat Yang Allah telah terangkan kepada Manusia Dengan demikian kalau kita ingin Menyempurnakan penghambaan kita Duhiran Wa batinan Duhir dan batin Maka tidaknya kita benar-benar mengenal Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kebahagiaan Seorang hamba Sangat bergantung sejauh mana dia mengenal Allah Sehingga dia betul-betul Akan meraih kehidupan maksimal Kebahagiaan dunia Bahkan sampai akhirat kelak Mari kita lihat Apa yang beliau bawakan Dari penjelasan tentang Asma Allah Al-Ghaniyu Berkata syabat-syabat Hafizullah Ta'ala Waqad waradahadhal ismu Fithamaniyata asyar Maudian Nama Allah Al-Ghaniyu Tersebut dalam Al-Quran Al-Kerim Pada 18 Atau di 18 tempat Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa SWT Warabbukal Ghaniyu Dhurrahmah dan Rabmu adalah Al-Ghaniyuh Rabmu adalah Zat yang makaya Zul Yang memiliki Rahmah Allah Zat yang makaya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini sayang kepada para hambanya Seperti yang telah kita sampaikan Di antara nama Allah Bila berdiri sendiri Maka sudah menunjukkan kesempurnaannya Dari masing-masing nama Apabila bergabung antara Dua Nama Allah SWT Atau nama dan sifat Allah Taala, Maka akan menunjukkan Kesempurnaan berikutnya Kesempurnaan di atas Kesempurnaan Allah tad yang makaya Tapi Allah sangat sayang kepada Para hambanya Sehingga kekayaan Allah disertai dengan sifat sayangnya kepada para hamba yang senantiasa terus menurunkan rahmatnya kepada para hamba yang tidak sedikit pun kita lepas dari kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada para hambanya ada sifatnya kasih sayang umum, ada sifatnya kasih sayang yang khusus Kasih sayang umum adalah semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hambanya berkaitan dengan perihal kebutuhan kehidupan dunia. Adapun kasih sayang khusus adalah yang berkaitan nikmat agama yang akan mengantarkan dia sampai nanti bahagia, selamat, di akhirat kelak mendapatkan janatun na'im. Di antara nama Allah al-Ghanihu ada dalam ayat Ya Ayuhan Nas antumul fukarau ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid wahai manusia semua kalian adalah orang-orang kiri yang fakir yang mutlak membutuhkan Allah Ta'ala sedangkan Allah al-ganiyu zat yang makaya al hamid yang ma terpuji Allah zat yang makaya tidak terhinggap sedikitpun ketercelaan karena Allah terpuji dari segala sisi. Adapun manusia terkadang dia kaya tapi sifat jeleknya Serenteng berderet kaya-kaya memang tapi jeleknya minta ampun, sifatnya jeleknya sangat banyak tapi Allah Al-Ghaniy dan Allah Al-Hamid. Allah mah terpuji dari segala sisi. Lilaih ma fi sammahati wal albi. Semua kerajaan langit, semua yang di langit, semua yang di bumi adalah hanya milik Allah. Tak ada yang memiliki sedikit pun langit dan bumi selain Allah. Inna Allaha huwalakuniyu. Sesungguhnya Allah dat yang makaya, yang kekayaannya tidak terbatas. Allah dan Allah dat yang maha terpuji. Beliau katakan di antaranya. Fawwata barakah Allah al Ghaniyubidati. Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang makaya ini secara zat Allah tidak membutuhkan apa dan siapapun. Allah mampu mencukupi segala galanya yani dirinya. Maka Allah dengan kekayaannya pula Allah al Qayyum yang menegakkan urusan pribadinya. Yang menegakkan urusan para hambanya, semua urusan makhluk totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ladhi laul ghaniyyatam al-mutlaq min jamil wujuhi wal itibarat dan kesempurnaan dan Allah Taala adalah sempurna mutlak dari segala sisi. Tidak ada sisi jeleknya dari sisi manapun. Totalitas sempurna, tidak ada yang bisa itu. Tidak tidak ada arah celaan bagi Allah Swt. Lihat malih wa kamali sifati, karena kesempurnaan Allah Taala dan kesempurnaan sifat Allah Taala. Allah Tila tataraku ilaiya naksun diwajhin binal wujuh yang tidak ada celaan atau kekurangan. Yang bisa diisbatkan kepada Allah Dari segala arah Tidak ada celah-celah yang bisa masuk kepada Allah Ini anak Yaitu kekurangan-kekurangan Sempurna total Wala yumkin illa ayyakuna ghaniyan Maka Allah ada zat yang makaya Karena Allah Ini Mencukupi segala-galanya Allah menegakkan segala urusan Allah tempat bergantungnya Segala para makhluk Dianna kinahu milawal simi zati, karena kekayaan Allah termasuk yang terkelas sama kelasiman zatnya yang tidak membutuhkan yang lainnya. Fakamalaya kunu illah khalikan rasekan rahiman moksinan dan kelasiman Allah yang makaya. Allah adalah pencipta Allah yaitu memberi rezeki, Allah menyayangi hamba. Allah berbuat baik Ini semuanya adalah menjadikan Allah Kelasjuman dari hidat yang makaya Allah kaya Allah mencipta segala-galanya Allah yang bagi-bagi rezeki semuanya mereka Kalau enggak kaya enggak bisa Anggir rezeki Kita kekayaan kita dibagi ke sejombor Ludes Sudah enggak ada sisanya lagi Kekayaan Allah menanti digambarkan di belakang Fala yaqulu illa ghaniyan an jamiil maka Allah tidak lain zat yang makaya dari seluruh para makhluk layah ta'jii laihim biwajhin min al yang Allah tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluk dalam bentuk apapun wala yumkin ay yaqulu qulhum illa mufthakira ilai min dan seluruh para makhluk semuanya mereka bergantung mutlak Kepada Allah Ta'ala Tidak bisa sedetik pun Kita tidak membutuhkan Yang ini Allah Ta'ala Jantung kita ini Sedetik berapa kali detaknya Hah Tidak tahu Itungannya detikan detaknya jantung kita ini Dan itu adalah berkaitan dengan Rahmat Allah Taala dan kita bukan, bukan kita yang mengendalikan berkaitan dengan tetapnya jantung la yata ju ilayhim la yistagnuna an ihsanihi wa karumihi wa tadbirihi wa tarbiati al ana wal khasah tarfata'in makhluk sekejap mata pun mereka tidak bisa lepas dari kebaikan Allah Kemurahan Allah dan pengaturan Allah dan tarbiyah pendidikan Allah Ta'ala Baik secara umum atau secara khusus Allah sama sekali tidak butuh dengan para makhluk dalam bentuk apapun Makhluk totalitas bergantung kepada Allah dan tidak bisa lepas walaupun sekejap mata Wa qullu manfisamawati wal ardi abidun lah semua yang di langit dan di bumi adalah hamba Allah Swt. Makhuru Nabi Qahri. Dia terkuasai dengan kekuasaan Allah. Masrufu Nabi Mas'iyatim. Mereka ini ini diatur dengan kendak Allah Swt. Lau ahlakahum jamian. Seandainya semua yang di langit dan di bumi itu dihancurkan oleh Allah Swt. Lam yang Qusmin istsihwa Sultanhi, wmulkihi, warubiyatih, wa ilahiyatih, mizqalah darrah. Tidak akan berkurang. Sambil semua itu dihancurkan Allah Taala, tidak akan berkurang kewibawaan kerajaan, eh, kemuliaan Allah Taala, rububiyah, ilahiyah, walaupun hanya sebesar semut hitam atas besar butiran debu atau besar biji sawi enggak akan berkurang sedikit pun kerajaan kemuliaan rububiyah dan uliyah Allah taala kemudian sekarang beliau sebutkan beberapa rincian bentuk-bentuk kekayaan Allah Subhanahu wa taala bentuknya kayak apa Pamin Kamali Rinahu di antara yaitu kesempurnaan kekayaan Allah Taala. Anhu la tak fauhu taatul ta'ain, walat azruhu asin. Tidak bermanfaat sedikitpun ketaatannya orang yang taat, tidak membahayakan sedikitpun maksiatnya orang yang bermaksiat. Falau amana ahlul ardh kulluhum jami'an masada zalika min mulki syai'an walau kafaru jami'an lam yang zalika min mulki syai'an seandainya semua penduduk bumi itu semuanya mereka beriman tidak ada yang kafir maka tidak akan bertambah sedikit pun kerajaan Allah taala Sahnya semua penduduk bumi itu kafir, tidak ada yang beriman satupun, tidak akan berkurang kerajaan Allah sedikit pun. Adapun kalau kita begitu yang mendukung kita menarik dukungan semuanya, langsung jungkal ke bumi yang paling bawah sehingga terhinag tidak ada lagi sisanya. Ini manusia. Makanya manusia kampanye terus cari dukungan biar dia bisa merasa mulia. Adapun Allah, manusia mau kafir, dia mau beriman, sama sekali tidak ada sedikit pun manfaatnya bagi Allah dan tidak memandaratkan bagi Allah taala. Wa man syakarat fa innama yasykuru li nafsi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Syukurnya itu bukan untuk Allah Tapi syukur yang dia lakukan itu Semua keuntungannya kembali nya kepada dirinya sendiri Sehingga bagaimana manusia nanti dia ingin diperlakukan Maka silakan ya ini dia timbang-timbang sendiri kalau dia berbuat baik kebaikan bukan untuk Allah, kebaikan untuk dia sendiri. Kalau dia berbuat jahat, kejahatannya juga bukan menimpa Allah, kejahatannya kembali kepada dia sendiri. Wa kafara dan bar siapa yang dia kafir, fa inna rabbika ghaniyun karim, Rabbku zat yang maha tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Kerim dan Allah tetap mulia Tidak akan berkurang sedikit pun Kemuliaan Allah Dengan kekafiran para hamba Adapun kalau manusia Begitu orang mengingkarinya Meringis-meringis Dia tidak bisa lagi Menunjukkan kemuliaan Keangkuhannya Kalau dia masih aktif Dikawal kemana-mana Orang semuanya mendekat Karena butuh sama dia jabatannya Hartanya segala macam tapi kalau sudah pensiun belas, tidak ada orang dekat maka dia pun tinggal merasakan bagaimana hinanya dirinya dulu ibaratnya kakinya enggak pernah ngambah lemah, kita ditadai terus dari mana-mana sekarang begitu enggak punya apa-apa langsung berk, kemudian kebuang, duncalkan tanpa lagi diingat oleh manusia wakala ta'ala Wa man jahada fa 'anil alamin dan Allah katakan barang siapa yang dia berjihad bermujadah bersungguh-sungguh dia memaksimalkan kesungguhannya itu maka kesungguhan yang dia lakukan hanya untuk diri sendiri bukan Allah yang diuntungkan tapi hakikatnya kepada diri sendiri Pancen dengan mau taat serta taatnya bukan Allah yang bertambah mulia, bukan Allah yang diuntungkan, tapi semua ketaatan kembali kepada kita sendiri. Demikian pula kalau kita ya ini melakukan kebaikan kebaikan yang lainnya, Allah tidak butuh sama sekali dengan ya ini para makhluk. Wakafaru watawallo waastaghna Allah wallahu ghaniyun hamid. Mereka kafir kepada Allah dan mereka berpaling dari agama Allah wastagnal Allah dan mereka dan Allah tidak membutuhkan mereka sama sekali Mau dia kafir, mau dia berpaling, Allah tidak terpengaruh apapun dengan sikap kekafiran mereka. Wallahu aniyuun hamid, Allah datnya makayam yang tidak membutuhkan para hamba dan Allah tetap terpuji walaupun semuanya mereka kafir, tanpa seorang pun mereka beriman. Inna intak furu antum waman fil ardi. Kata Musa, seandainya kalian Semuanya kafir. Semua bahkan semua yang di muka bumi itu kafir. Fa inallaha ghaniyun Hamid. Sesungguhnya Allah benar-benar zat -benar yang kaya, dan yang tetap terpuji. Sampai digambarkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibad." لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم على أفقر قلب رجل وعيد منكم ما زادك بما ساد بذلك ملك شيئاً ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجع قلب رجل وعيد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئاً seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, dari pertama diciptakan sampai hari kiamat jadi semua mereka itu di puncak-puncak ketakwaannya seperti di satu waktu yang orang paling bertakwa maka ketakwaan semua para hamba tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala Demikian kan pula kalau sana yang mereka kafir Manusia dan jin dari pertama sampai terakhir kafir semuanya Itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Ya ibadim Innakum lan tablugu naf'i fatang fa'uni Walan tablugu durri fatadurrunim Wehambaku Sananya kalian semuanya Sampai derajat yang paling memberikan manfaat Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat untuk Allah Ta'ala dan seandainya kalian semuanya sampai derajat yang paling bisa menimbulkan mazharat, Allah tidak akan tertima mazharat yang kalian lakukan. Sama sekali Allah tidak sedikitpun terpengaruh dengan ketahatan dan dengan kekafiran, yaitu para hamba. Semua yang dilakukannya kembalinya kepada diri dia sendiri. Sehingga silakan Allah telah tunjukkan fahadainahu najtayin. Aku telah tunjukkan kepada kalian dua jalan Jalan yang baik Dan jalan yang buruk Dan sudah Allah jelaskan dengan gamblang Jalan subul khair Wasubul, wasubul syar Semuanya telah Allah jelaskan Kalau dia kumlah selalu menempuh dalam jalan kebaikan Kebaikan itu kembali pada dia sendiri Kalau dia menjadi orang yang buruk Keburukan pun kembali kepada dia sendiri Wa min kamali أن انفاق المنفقين وبذل البذلين في سبيل وابغاء مرضاتي لا ينفهم في شيء كذلك شخ الشحيحين وبخل البخلاء لا يضره شيءا دي انتره kesempurnaan maka kayanya Allah Sesungguhnya infaknya orang yang infak Dan Ini pengorbanannya Orang yang telah mengeluarkan Pengorbanannya Di jalan Allah Yang telah mencurahkan segala-galanya Di jalan Allah Ta'ala Dalam rangka mencari kehadiran Allah Ta'ala Maka itu semuanya Tidak memberikan manfaat Apapun untuk Allah bukan memberikan keuntungan bagi Allah. Yang mau bakhil, sepakhil bakhilnya maka kekafilan dia tidak akan mudharat bagi Allah taala. Bahkan semuanya akan kembali kepada pemilik perbuatan itu. Waman man yabkhalu fa inna ma yabkhalu an-nafsi. Barang siapa yang dia bakhil Bakilnya itu kembali keburukannya kepada diri sendiri. Bakil itu ada bertingkat-tingkat, sehingga ada istilah suh, ada istilah al-bakil, al-pukul. Para ulama di antaranya juga menjelaskan bakil bertingkat-tingkat. Ada yang bakil kepada orang lain, ada yang bakil bahkan kepada diri sendirinya juga bakhil. Ada yang bakhil apa yang di tangan orang. Artinya nggak suka kalau orang ngasih ngasih sama orang. Bukan milik dia, milik orang lain. Orang lain ngasih, diprovokasi, jangan jangan ngasih. Ini bakhilnya sudah merembet kemana-mana. Singap bakhil bertingkat-tingkat. Dan bakhil menyengsarakan hidupnya seorang. Gadaran bakhil dadanya longgar, tidak. Ketemu orang sesak dodo, karena dianggapnya setiap orang itu akan mengambil harta dia, sehingga dadanya itu selalu sedih. Dan dia tidak akan pernah merasakan tenangnya hidup dengan kebakhilan tersebut. Dan bakhil itu sangat dekat sekali dengan pemarah. Orang yang bakhil pasti pemarah. Akan ngamuk-ngamuk terus sebab sedikit kelong ngamuk dia, akan marah dia. Karena bakhil sendok hilang ngamuk-ngamuk sa, oma dia mu ikape. Karena bakhil beda dengan dermawan. Dermawan akan longgar, mobilnya kebaret gak apa-apa, dah longgar longgar tapi kalau itu bahil, mobilnya ditembak gitu aja, wah wow, marah-marah ngapain sehingga kayaknya mau njungkelkan mobilnya hanya ditembak mobilnya aja, khawatir mobilnya kemudian legok atau bagaimana ini karena bahil, bahil itu dekat dengan pemarah sedangkan dermawan itu dekat dengan pemaaf kalau dia dermawan, pemaaf, maaf, gak apa-apa gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa adanya gak apa-apa terus tapi kalau bakhil, marah terus, bawahnya marah terus sedikit apa yang kurang dia marah, baik itu bakhil dengan jiwanya atau bakhil dengan hartanya kalau bakhil berkaitan dengan harta, itu sahurah mengkatakan bakhil bakhil dengan jiwa namanya pengecut pengecut, dua-duanya menyesakkan dada. Namanya pengecut, serba tidak punya keberanian apa-apa. Pengecut yang lawannya adalah sajahah ini berani. Orang pengecut, dia kan jiwanya akan seperti dikuasai oleh orang, serba tidak punya keberanian. Wa man yabqa fa inama yabqaluna nafsih, wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah yang maka ya hamba, kami itu kere. Kaya apapun Anda mau jadi konglomerat, mau jenderal bintang, bintang paling dulur. Bintang lima nanti kalau naik lagi bintang 7 geblak. Minum puyer manusia kaya apapun dia adalah fakir dia adalah miskin, dia adalah fukara konglomerat walaupun konglomerat kalau sudah umurnya 90 pikun, beribun Kekayaannya enggak akan ada manfaatnya buat dia Allah yang menguasai total ya ini dirinya wa in inta tawallau yastabtil qawman ghairakum la layakunu amsalakum kalau kalian berpaling dari agama Allah, kalian bakhil. Bakhil mencurahkan harta, enggak mau infak, enggak mau membiayai dakwah, enggak mau mengeluarkan hartanya, tiap pengecut enggak berani, enggak berani menampakkan agama Allah, khawatir dia nanti akan terluka. Kalau kalian bakhil dalam harta atau jiwa, Allah akan gantikan kaum yang lain yang menempati posisi orang yang dermawan yang tidak seperti kalian Kalau ada kebaikan mas kalian, yang ditawarkan Allah lalu kita tidak mengambil Allah akan tumbuhkan orang lain yang mengambil kesempatan baik tersebut Sehingga kalau ada taruhan-taran kebaikan itu sungguhnya kesempatan bagi kita kalau kita tidak akan ambil kita tidak ambil orang lainnya Allah kan berikan Allah akan gerakkan hatinya untuk mengambil kesempatan tersebut sehingga kerugian pun kembalinya kepada diri kita sendiri sehingga kebaikan datang tawarkan gak diterima lewat akhirnya kebaikan lewat lewat lewat lewat lewat, lewat terus akhirnya yang nadai orang lain ya ayuhaladzina amanu Angfiku mintai ibati makasa betum. Walaupun orang yang beriman, berinfaklah kalian dari usaha kalian yang baik-baik. Wa -baik. mimma ahrus nalaqum min al dan apa yang kami keluarkan berkaitan dari jenit hasil bumi. Infak itu dari hasil yang baik, bukan dari hasil yang jelek. Infak dari hasil merampok infak dari hasil mencuri menipu dari hasil korupsi ini tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala bahkan ya ini berdosa dengan perbuatannya tersebut tidak ada istilah impas tidak ada maling 1 miliar diinfakkan sak miliar impas, tidak ada impas perbuatannya sudah ada dosanya sendiri dan juga kalau kita infak yang tayyib yang baik bukan barang-barang yang buruk halal tapi sudah buruk halal barang bosok diinfakkan sehingga sukanya infak bargas terus spesialis bargas jangan sampai kita hanya mengeluarkan yang yang jelek-jelek bahkan kata Allah Ta'ala mimma tuhibbu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu tidak akan anda sampai derajat ketakwaan ini kebaikan takwa yang sebenarnya kebaikan yang sebenarnya iman yang sebenarnya sampai kalian infak sebagian apa yang kamu cintai sesekali kalau kita umpamanya yang bisa seringkali sekali-kali apa yang kita senangi itu kita infakan sebagian ya belajar-belajar ada makanan yang kita sangat minat sewenang ya kita bagi sebagian ke orang lain menginfakan sebagian yang yaitu dia senangi kalau para sahabat masyaAllah waktu itu seorang sahabat Apabila ini ketika mendengar ayat yaitu lantana lirah harta tunggu kami mata hidu kata sahabatnya Rasulullah aku sudah lihat lihat tentang hartaku dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai adalah kebun bayroha kebun bayroha yang ada di depan masjid Nabawi yang Nabi pernah minum airnya dari kebun tersebut Ya Rasulullah aku serahkan ini kepadamu untuk engkau jadikan terserah di jalan Allah Ta'ala karena dia dengar ayat hatta mimma Masya Allah sahabat ini lalu kata Nabi alangkah sangat bagusnya tapi menurut pandangan saya kebun ini anda bagikan kepada saudara anda yang miskin Dia punya keluarga miskin Maka Nabi arahkan ini bagikan kepada keluarga anda yang miskin Nabi memberikan arahan infak yang terbaik di antaranya, Yaitu memperhatikan kerabat yang miskin Memberikan kerabat yang miskin Bahkan sekalian Dia mendapatkan dua hal infak dan selaturahim Sehingga jangan sampai keluarga kita sangat miskin kita infak dililit terus, tapi keluarga enggak pernah kerembesan, enggak pernah kecipratan. Itu sakitnya akan dua kali. Maka dalam Islam di antara pelajaran menginfakan harta itu semakin orang punya kedekatan dengan kita itu semakin punya hak. Baik kedekatan nasab atau kedekatan Ya ini letak tetangga yang paling berhak kita berbuat baik, yang paling pintunya paling dekat dengan pintu kita kalau oh, sekalian bisa bayangkan dari pintu kita keluar ingkung kebul-kebul tetangga kita nginjen dari pintu oh, artikonya nanti guys. oh malah melipir rono-rono-rono tekan kono sininya kelewat oh betapa sakitnya dia sana yang paling dekat yang dikasih yang jauh tidak dikasih, maklum tapi kalau dia yang paling dekat yang dikasih yang jauh dikasih, itu sulit maklum, susah sulit maklum, demikian peluang, kedekatan nasab wala iatayammamul habitha minhu tungfikuna walastum biakhidihi illa antuhmidu fihi Jangan kamu pilih-pilih yang jelek-jelek. Lalu kamu infakan. Yang kamu sendiri ngambil aja gak mau. Kamu aja sudah gak mau ngambil. Kecuali dengan itu. Uh, apa namanya itu. Mejamkan mata. Atau mites hidung kalau itu makanan. Sudah mau mitres dikasihkan orangnya. Dia sendiri gak mau dikasihkan sama orang main barangnya aja sudah sepet enggak mau lihat dikasihkan sama orang ngasihnya yang jelek-jelek ya bukan ah bukan enggak boleh ngasih yang parkas atau yang bekas atau yang jelek tapi jangan selalu kalau ngasih yang sudah jelek-jelek makanan produksi makanan masih fresh supermarket tarik lagi mau datang lagi masuk pasar sudah sisa lagi tarik lagi kasihkan santri oh santri tang sampah makanan kelas paling rendah oh masya allah ini tentunya adalah kebiasaan yang sangat buruk Sekali-kali ngasih yang terbaik Ngasih yang bagus Jangan sudah kita sendiri memicingkan mata Sudah mitos hidung Sudah enggak mau melihat Kemudian baru dikasihkan kepada orang Walamu anallahu aniyun hamid Ketahuilah Allah itu makayah dan ma terpuji apa yang anda invakan itu tidak akan mengurangi kekayaan anda. Allah yang bisa membalas dari segala arah dan Allah terpuji. Allah tidak tercela. Allah tidak akan membiarkan orang berbuat baik. Allah akan balas bahkan belipat-lipat sehingga Allah terpuji. Ini diantara yang kedua diantara kekayaan Allah Taala. Wamin Kamali Ginahu Tanazzahu Tabarakat Allah Ani Naka'is Wal Uyub. Di antara kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala suci Dari segala kekurangan-kekurangan dan aib Faman nasabah ilaihi ta'ala naqsan Fala, uh, fala nasabah ilaihi ma yunafi ghinahu Barangsiapa yang dia menisbatkan kepada Allah Ta'ala Iaitu uh, Nuksan Kekurangan aib, cacat maka tidak akan mengurangi kemahakayaan Allah SWT maka dia telah menisbatkan kepada Allah apa yang, ber, apa yang akan menghilangkan sifat berhinaknya Allah Taala. karena sifat kekayaan Allah itu dia bersih dari segala aib dan kekurangan sehingga Allah tidak membutuhkan apapun kalau orang butuh itu menunjukkan ada kekurangan. Ada kekurangan. Kalau kita ini ya serba butuh. Butuh segala macam, kita ini butuh. Sehingga kita membutuhkan orang lain, enggak bisa mandiri sendiri. Dan itu karena memang fitrahnya makhluk adalah memang fakir. Adapun Allah ghani sehingga tidak nisbat kepada Allah kekurangan dalam bentuk apapun. Sehingga di antaranya Allah katakan kalau mereka mengatakan ittakhadallah walada Allah mengambil anak subhanah Allah katakan maksud Allah mengambil anak orang bercita-cita orang berkinginan punya anak itu di antaranya karena butuh dia butuh hiburan anak adalah hiburan Allah katakan innamam amwalukum ba'alatu kum di antara, di antara anak harta dan anak Anda itu adalah fitnatun fitnah. Fitnah itu di antaranya karena menjadi hiburan yang sangat menyenangkan sampai terkadang membuat dia lupa dengan Allah dan membuat lupa dengan agamanya. Zinatun kata Allah hiasan. Anak itu hiasan sekaligus fitnah. Hiasan sehingga orang sangat yakni senang dan berhias dengan anaknya dan dia punya harapan nanti kalau dia sudah tua sudah dia tidak bisa apa-apa ada yang murus dari anaknya sehingga punya anak itu diantara bagian kebutuhan makhluk untuk dia bisa ya ini hidupnya tercukupi, terfasilitasi, terurus Adapun nisbat anak kepada Allah itu adalah aib maka lah katakan huwal ghaniyu Allah dat yang makaya Allah tak butuh apapun yang butuh anak adalah manusia kerana dia harus melangsungkan kehidupannya dengan ini pengurusan orang lain dan orang lain yang paling sanggup mengurus itu adalah anak di antaranya ada anak yang paling dekat dengan dia. Laumafil sama wa tuwa mafil ardi dan kemakayaan Allah itu semua kerajaan langit dan bumi adalah total milik Allah Ta'ala Adapun manusia Mereka perlu regenerasi Karena ada kebutuhan Ada kebutuhan Adapun Allah tidak membutuhkan sama sekali Sehingga yang ketiga Di antara kemahasempuran Allah yaitu Allah bersih total Dari kekurangan kekurangan Karena kalau ada kekurangan berarti Allah tidak maha kaya Allah tidak makaya makaya itu belas enggak butuh apapun ia ini kepada yang lainnya sehingga kalau ada cacat dan aib itu artinya butuh penyempurnaan berarti Allah tidak makaya sehingga menisbatkan kekurangan pada Allah dia akan menghilangkan sifat kemakayaan Allah subhanahu wa ta'ala wa min kamali ghinahu tanazzahahu tabaraka wa ta'ala wal walandad di antara kemakaian Allah kesempuran makaian Allah Allah subhanahu wa ta'ala that yang tidak membutuhkan syurukat tidak membutuhkan sedikat serikat anda tandingan-tandingan karena memang Allah tidak butuh sama sekali orang berserikat itu karena butuh karena dia tidak mampu sendiri ayo urunan Tukur kay lakok agaklah kuateh, sehingga dia butuh serikat mengurus perusahaan mengurus perusahaan butuh serikat dia berserikat kepada orang lain karena butuh karena lemah dia enggak bisa ngurus sendiri. Kalau kita ini butuh serikat berserikat kita ada mesti kebutuhan kita mutlak kepada yang lain itu sangat membutuhkan punya rumah gede, butuh pembantu untuk ngurus untuk membantu-bantu karena kita akan kelelahan, capek, lemah sendiri maka profesor yang pernah bilang surga yang seluasnya seluas langit dan bumi kalau nanti Ah hanya orang mukmin yang masuk surga itu bisa sepi sampai bisa tekle tangannya nyapu surga orang di surga kan masuk paket tekle takele paket tangan kelelak segala macam ini pikirannya nggak tahu isinya apa di surga itu tinggal menikmati enak enak butuh apa ibaratnya resek langsung resek tidak ada kotor kotoran tidak ada Orang enggak ada melernya, enggak ada keluar kotor-kotorannya, enggak perlu bersih-bersih segala macam. Minta apa tinggal cemepak, minta anggur mentelung sendiri, minta segala macamnya tinggal celing-celing-celing-celing. Semuanya terturuti. Ini di antara kerusakan pemikiran sehingga merembetnya ke mana mana Kemudian, وَمِنْ كَمَلِهِنَاهُ تَنَسَاهُ تَبَرَكَ وَتَعَىٰ عَنِي شَرَكَ وَالْأَنْدَىٰ كيف يصفى التراب برب الأرباب وكيف يصفى الفقير بالذات الطائب بالذات العاجز بالذات المحتاز بالذات الذي ليس له من ذات إلا العدم بالغنى بالذات القادر بالذات الذي غناه wa qudratuhu wa mulkuhu wujuduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatu wa kamalu wa kamalu al mutlaq al min awasi mithati bagaimana Allah subhanahu wa taala putus syuraka bagaimana akan disandingkan kepada Allah ditandingkan kepada Allah bagaimana akan disamakan antara tanah dengan rabbul arbab manusia yang tercipta dari tanah bagaimana akan disamakan dengan Allah al ini rabbul arbab yaitu rabbnya yaitu Allah Tuhan alam semesta wa kaifa yusawwal faqir bidza bagaimana orang yang mereka secara zatnya fakir mutlak serba membutuhkan kita putus segala-galanya kepada yang lainnya ba'ib lemah bidat dia lemah dia fakir, taib, lamah, membutuhkan Yang dia semuanya itu asalnya dia tidak ada Kemudian dia ada dan keberadaannya membutuhkan yang lainnya Bagaimana akan disamakan dengan Allah yang maha kaya Yang maha mampu Yang dia tidak membutuhkan apapun kepada para makhluknya Kemampuan kerajaan, keberadaan Allah, kebaikan, ilmunya, rahmatnya, yang semuanya itu sempurna mutlak, yang merupakan kelaziman dari kekayaan Allah Taala. Kekayaan, kekayaan kelaziman daripada, yaitu rahmat Allah yang maha sempurna. Maka bagaimana disamakan Kaifayu Sawal Abi bimalikirikab? Bagaimana Sawah disamakan, disamakan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala sang Maharaja? bagaimana disamakan antara hamba yang serba membutuhkan segala-galanya dengan sang maharaja kalau budak ada tuan disamakan dengan budaknya marah tidak? ya marah tentunya bagaimana budak disamakan dengan tuannya itu baru antar makhluk antar manusia curagan besar big boss disamakan dengan cleaning service Marah enggak kira-kira? Jelas, jelas marah. Jelas marah. Apalagi Rabbus samawati wal ardi, Rabb-nya semesta alam disamakan dengan yaitu hamba-Nya. Tentu tidak akan sama sama sekali. Allah Maha sempurna enggak buta apapun, hamba mutlak butuh kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala katakan Laqad kafara alladheena qalu inna Allaha huwa al-Masih ibnu Maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada ayyuh lika al-Masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jameean wallahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam Allah Al-Masih berarti Allah nitis kepada Al-Masih Kalau orang yang mengatakan Allah nitis kepada Al-Masih itu kafir Bagaimana dengan orang yang berkeyakinan Allah nitis kepada anjing, kepada babi, kepada pendeta, kepada semua makhluk Sehingga semua makhluk adalah titisan Allah Ta'ala ini akidah itihadiyah, akidah hululiyah, sufi ekstrem sehingga Allah ya saya saya ya Allah, kalau mau melihat Allah lihat yang di dalam jubah ini ini keyakinan hululiyah, itihadiyah dan itu ada di tengah-tengah orang yang mereka mengaku muslim maka Nasrani lebih baik dibandingkan orang mereka punya keyakinan hululiyah sebagaimana ya yauti. Nasrani lebih baik dibandingkan dengan Yahudi oh, Dengan Syiah Rafidah Orang akan kaget-kaget Bagaimana? Wahabi mengatakan Yahudi Nasrani lebih baik daripada Syiah Rafidah Dengarkan penjelasan beliau Kalau Antun tanya kepada orang Yahudi Siapa yang paling baik kepada Musa Jawabnya, baik-baiklah sahabatnya Musa siapa yang paling baik dengan Nabi Allah Isa Hawari pengikut setianya Nabi Allah Isa kalau antum tanya kepada Rafidah siapa yang paling jahat dengan Muhammad sahabatnya Muhammad para sahabat manusia yang paling jahat kepada Rasulullah SAW maka Rafidah lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani dalam perkara ini Bagaimana dia mengatakan para sahabat kafir, murtad, kurakus. Ini sahabat yang paling jelek. Umat Muhammad yang paling jelek. Pada para sahabat sebaik-baik manusia. Dengan pujian Allah, pujian Rasulullah SAW. Dan kesepakatan umat Islam. Khululiyah lebih jelek kepada Nasrani. Nasrani mengatakan Allah menitis pada Isa sedangkan hululiyah itiqa ini iti hadiah, mengatakan Allah menitis pada semua para makhluk katakan ya Rasulullah SAW siapa yang sanggup mencegah Allah Ta'ala seandainya Allah ingin menghancurkan al-masih membinasakan ibunya dan bahkan semua yang di muka bumi dibinasakan Allah siapa yang mau bisa menghalangi siapa yang bisa menguasai Allah Ta'ala tidak ada Artinya Allah kuasa mutlak dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah taala. Semua yang di langit, yang di bumi, yang ada di antara keduanya, semua total milik Allah taala. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki dan Allah itu Maha mampu atas segala-galanya. Tidak ada anehnya penciptaan Isa. Seandainya penciptaan Isa itu aneh, ada yang lebih aneh lagi. Syabda Ikhwan, penciptaan Adam Allah jadikan penciptaan Isa satu di antara ayat Allah Taala. Allah ciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah ciptakan Hawat Dengan ayah tanpa ibu Allah ciptakan Isa dengan ibu tanpa ayah Allah ciptakan kita semuanya Dengan ayah dan ibu Tidak ada yang aneh bagi Allah Ta'ala Seandainya Penciptaan Isa aneh Maka Adam lebih aneh lagi Adam lebih berhak untuk disembah Dibandingkan dengan Jadi yani Isa Tapi semuanya adalah ciptaan Allah Dan hamba Allah Ta'ala Wa min kamali khina'um An Na Khasain Wal Ardi Biadhi Wa An Na Ala Khalki Mutawasilun Ana Alaihi Wan Nahar Di Antara Kesempurnaan Kekayaan Allah Semua Perbendaraan Langit Dan Bumi Semuanya Di Tangan Allah Taala Dan Kemurahan Allah Kedermawanan Allah kepada Makhluknya Terus beruntun. Ini Allah berikan pada hambanya malam dan siang. Wa an na yadai saha fikuli waktuin. Kedua tangan Allah itu senantiasa terbuka. Ini dermawan untuk para hamba setiap waktu. Lillahi ma fi ssa ma ardi. Inna lillahi wa lillahi hamid milik Allah semua yang di langit dan di bumi sesungguhnya Allah yang mah kaya lagi mah terpuji kalau kita ada orang mungsui kita dan mencaci maki kita kira-kira kita masih suka memberi sama dia enggak kata orang malah eh, sengitnya sama orang itu mbokyo datyo banyo rata cawuk datyo godong rata Suwek. kembali lagi dadiyo jenang rata cowe Es pokoknya dadiyo apa tidak mau dia hubungan apalagi ngasih-ngasih sorry ini kalau kita tapi Allah SWT Allah SWT Zat yang kenikmatannya terus mengalir pada orang walaupun mencaci maki Allah, walaupun mengingkari Allah Ta'ala, Allah berikan kebaikan yang umum. Abu Bakar ketika fitnah, yaitu Aisyah dituduh zina, Abu Bakar itu sedang membiayai mistah. Mistah itu dengan Abu Bakar masih misan kalau keliru, misan. Pokoknya keluarga bagian keluarga maka begitu kemudian turun ayat yang membersihkan Aisyah r.a dan mistah terlibat penyebaran berita persidanaan Aisyah maka bakar bertekad untuk memutuskan yaitu nafkahnya kepada mistah kata Allah tidakkah ya ini, engkau ingin seandainya Allah mengampunimu Abu Bakar orang yang sangat tersentuh Dengan apa yang Allah tawarkan Lalu dia pun tetap memberikan Pada mistah dan tidak jadi memutuskan Dengan mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah diantara Ini kedermawanan Allah Allah terus memberikan aliran Aliran kebaikan pada hamba Walaupun hamba itu sangat menyakiti Allah ta'ala Kemudian Wa min kamali khinahu Anak wajahmu ibadahilah soalhi kala waktu diantara makamahkaiyan Allah kesempurnaan makayanya Allah Allah meminta para hamba Allah menawarkan pada para hamba agar terus minta kepada Allah setiap saat. Panjang dengan mengumumkan sak jombor sauposeng puton jalur waku. Kira-kira gimana? Baru setengah hari orang datang sudah langsung habis kekayaannya diminta Allah tawarkan kekayaannya terus hamba minta terus pada Allah dan itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah taala sehingga Beliau katakan wayaiduhum indzalik bilijabah mama adzuma soal dan bersama dengan tawar Allah mintalah kepadaku maka Allah pun menjanjikan pula akan Allah kabulkan permintaannya sebesar apapun Sekalian makanya kalau minta itu larangannya itu A-A-A diantara adabnya itu jangan tanggung-tanggung Ya Allah minta surga di emperan juga gak apa-apa Itu rendah Kata Nabi, "Idza saltu Allah, fasalu jannatul firdaus." Kalau kamu minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung minta surga Firdaus. Itu yang paling tinggi, paling baik. Artinya jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan terberat dengan permintaan kita. Wa yamuru ibadati wa yaidum bil qabul wal isabah. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah Allah menjanjikan diterimanya ibadah dan memberikan balasan pahala. Balasannya bahkan 10 sampai 700 kali lipat. Sampai lipatan tidak terhingga. Sehingga Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita diperintahkan ibadah. Karena Allah ingin berbuat yang dermawan lagi kepada kita. Untuk kita diberi yang lebih banyak lagi. Ibaratnya. Kekayaan kita total dari Allah Atau orang-orang nasi uang Lalu dia minta Berikanlah Satu juta Kepada si fulan Yang butuh Uang dari si fulan tadi, dari yang memberi tadi Lalu setelah diberikan Kepada kita, dia minta Berikanlah satu juta kepada si fulan yang butuh Itu pun bukan Untuk mengurangi harta dia Bukan Bukankah Allah tidak bisa memberi. Tapi Allah ingin. Dia memberi satu juta. Nanti Allah kasih lagi. Lipat-lipatan lagi. Milyar-milyaran lagi. Sehingga ini. Kedermawanan Allah Ta'ala. Itu pun dibahasakan oleh Allah. Dengan siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala. Yang orang Yahudi yang memang Dungu hatinya Lalu mengatakan Inna allaha faqirun wa nahnu ahniya Allah fakir Dan kita ini kaya Apa buktinya? Allah kulek pinjaman Kulek silian Nek ramlah rat Allah tidak akan cari pinjaman Ini adalah kurang-kurangnya Yahudi wa huwa tbaraka wa ta'ala Allah dzat yang maha luas keutamaannya wa min kamali gina dan di antara kesempurnaan kekayaan Allah taala annahu lawjtama'a ahli samawati wal ardi wa awwalul khalqi wa akhiruhum fi saydin wahidin fasahulu qul lama ta'allaqat bihi matalibahum fatahum su'alahum lam yang قصد kami ma inda di antara kemahasempuran Allah Ta'ala Dalam hal kekayaan Seandainya penduduk langit dan bumi Semuanya mereka berkumpul di satu tempat Minta semuanya kepada Allah Ta'ala Semua permintaan dikasih oleh Allah Ta'ala Maka tidak akan berkurang kekayaan Allah Kecuali seperti berkurangnya jarum Celupkan ke lautan, lalu diangkat, lihat air yang nempel di jarum itu permisalan kakek ini berkurangnya Allah taala. Ya ibadil, lau anna awalakum wa akhirakum wa insaakumajenakum. Kamu fi saiden wahidin, fasaluni, fa saluni, fa ta'itukulla insanin mas'alatahu. Mana kuasa dari kami indi illa kama yang kusul mihyap idaud hilal bahr fil bahr. Wahbaku, sania kalian manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir berdiri di satu lembah berkumpul semuanya minta kepadaku lalu setiap permintaan aku beri tanpa syarat tanpa ada pembatasan permintaan semuanya dikasih itu tidak akan mengurangi kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Pas kalian? Termasuk di antaranya wa min kamalihina di antara kesempurnaan Allah yang ma'akung adalah Allah berikan kepada hambanya di surga kenikmatan yang tidak pernah tergambarkan sama sekali. Kenikmatan yang terus beruntun Allah berikan yang tidak pernah terlintas walaupun dalam hati manusia. Falata'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah dari kenikmatan yang menyejukkan hati sebagai balasan apa-apa terhadap apa yang mereka telah lakukan. Terakhir, sekalian, Allah Al-Ghaniyu ini maka mesti menghasilkan sikap tawaduk ke kita kepada Allah dan kepada makhluk kita ini sekaya-kayanya kaya apa di tengah-tengah kehidupan kita ini kere sehingga tetap wajib tawaduk kepada para hamba Allah Ta'ala dan kita ini mutlak bergantung total kepada Allah Ta'ala sehingga jangan sampai angkuh dan sombong sehingga mesti kita harus betul-betul merasakan kehinaan di hadapan Allah Sehingga menyempurnakan pengambahan kita Rasa ketergantungan kita kepada Allah Tawakal kita kepada Allah Harapan kita kepada Allah Jangan berharap kepada makhluk Jangan berharap pada makhluk yang miskin Kita akan gelisah Kita akan resah Kita akan kecewa Berharaplah kepada Allah yang makaya Pasti akan puas untuk mendapatkan segala-galanya Siapa yang paling bahagia dunia akhirat? Yang paling ikhlas. Yang paling sengsara dunia akhirat? Yang paling tidak ikhlas. Yang paling shayyik. Yang paling riak. Yang paling mengharapkan makhluk. Beskalian ini kita sampaikan semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdikar. Ashhadu alla illa illa anta. Astaghfirullahu bi lail. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.